Gyász Vicsenben Amikor Tolomai szürke összvérén Inasa kíséretében bekocogott a Vicsennyi első udvarába, elcsodálkozott, hogy milyen sokféle ember gyülekezik ott. Tisztek, szolgák, fegyvernökök, nemesurak, jogtudósok és polgárok. Mindenki hangtalanul mozgott, mintha az emberek, az állatok és a tárgyak megnémultak volna.